Він знає, чим ризикує, і він за це гроші отримує. А дванадцятеро людей? Звичайних пасажирів, які їдуть собі і ні сном, ні духом? А що їм розповісти? Вуйку, не перебільшуйте. Нічого страшного не станеться. Попередимо водія, щоб стежив за порядком. Намалюємо табличку, тут не палять. На цьому і порішили – Роман буде підтримувати сувору дисципліну серед пасажирів, не курити, і намагатиметься не набирати людей під зав'язку. Їхній бізнес від цього не постраждає. Гроші з туристів – тільки верхівка айсберга. Бусик справно курсував між Тернополем і Краковом. День туди, день назад. П'ять днів удома. За цей час Зіна допомагала збирати екіпаж – Бізнес і легальний, і підпільний процвітав. За кілька місяців назбиралося ще на один такий бусик. Його на вимогу журби одразу обладнали у вантажний. Водієві таємницю додаткового резервуару не відкривали. Зекономили таким чином і на платні. Одна справа – перевести певну кількість вантажу, а зовсім інша – якісь незаконні шуримури зі спиртом – за це, звичайно, платять додатково, щоб тримав язик за зубами. А менше знаєш, краще спиш. Водій знав тільки одне – крутити баранку. Мав визначений маршрут. За порушення – штраф. Поставили умову. Ночувати у визначеному місці і ніде інакше. Водій переїздив на точку. Здавав товар. Отримував відповідний цілком легальний папір – Заганяв бус у гараж. Там його розвантажували. Забирали увесь вантаж, і той, що в салоні, і той, що в потаємному сховищі. Віктор мав свої власні завдання і потроху став для журби незамінним. Через нього директор міг прокручувати певні справи, в які не хотів утаємничувати чужих. На початку Маркіян, добре навчений гірким досвідом, влаштовував для Віктора дрібні перевірки, дозволяв начебто самому порядкувати з продуктами чи не візьме зайвого. Та Віктор виявився чесним партнером. Брав тільки те, про що домовлялися. Також ретельність і чесність виявляв і у справах приватних. За браком часу журба. Доручав йому то дістати, то привезти як на одне, то інше для ремонту квартири, яку він нарешті купив і приводив до ладу з таханівськими темпами, щоб до зими переїхати. На ремонті помешкання працювала бригада досвідчених будівельників, які за добрі гроші добре служили. Та якби не старались чужі люди, за ними потрібне око господаря. Вікторе Івановичу майстри скаржаться, що закінчився цемент. «Ні, не цемент, а така біда, ну, яку вони плитку вкладають. Як це воно по-теперішньому називається? Піди, глянь. Мені ніколи. І купи там, що потрібне. Віктору Івановичу перевір чи одного відтінку плитка? Кожну пачку перевір. Віктору Івановичу привези. Віктору Івановичу...» І так без кінця. Віктор виявився дуже досвідченим у справах ремонту – Нещодавно закінчив будівництво і оздоблення власної хати. Тому на всіх отих ферозитах, церозитах, шпаклівках, клей-цементах розумівся незгірш академіка. Та й утекти з роботи довали, а аби лише поважна причина. Віктор став корисним, дуже корисним Маркіянові. І він міг покластись на нього в усьому, і у справах роботи, і у справах приватних а незрозумілі в загальних рисах попередження Валюшки, мовляв, не довіряйте занадто безродному, не брав до уваги. У цих жінок своїх незрозумілі чоловікам комплекси. Довіряйте, не довіряйте, все базується на почуттях. Не так глянув, не те сказав, уже не довіряйте. А запитай, на які підставі, які факти ви, пані, можете навести на доказ небезпідставності вашого не довіряйте? Фактів нуль. Доказів – нуль, лише емоції. Основне – справа. А справа посувається успішно. Значить, усе між ними партнерами. Гаразд? Дорога сумнівів.